Могло бути інакше. «Везунчик ти!» – усміхнувся Льоня, «щоб розрадити і підбадьорити друга. Хочеш, розповім тобі трохи про ПМ?» Примітка ПМ – пістолет Макарова. Він був прийнятий на озброєння ще у 51-му році. В місті вісім патронів. У ньому залишилося сім. Але й то добре, нам зброя згодиться. Чи не так? Так. Відповів він неуважно. «У пістолета є спеціальний зуб самозведення, а конструкція курка дозволяє вести стрільбу без попереднього зведення. А це неабияк підвищує боєготовність зброї, при цьому не знижує її безпечного насіння. Загуваж, що для самооборони це великий плюс. Ти мене слухаєш?» «Так», – я накивнув. «Дальність стрільби, знаєш, метрів п'ятдесят». Точно. Вага вісімсот грамів, довжина приблизно шістнадцять сантиметрів. Маленький її такий зручний. Хлопці повернулися додому, і Марійка покликала їх вечеряти. Геннадій відмовився. Він сів на ганок і палив одну за одною цигарки. Вночі Льоня кілька разів виглядав у вікно, і постійно в темряві на тому самому місці жеврів, Вогник цигарки. Уже сіріло небо, а Геннадій так і сидів, занурившись у себе. Льоня не витримав, вийшов до нього, присів поруч. Так і будеш сидіти, запитав і глянув на друга. Гена підвів голову, подивився ніби на нього і водночас у нікуди. Я згадав усе наше життя, тихо і сумно сказав Геннадій. Нашу Лугандію, відпочинки на солоних озерах, нашу клятву бути завжди поруч, допомагати одне одному. І хай би що трапилося цього року в останню суботу вересня, знову зустрітися на тому ж самому місці. Я не дотримав свого слова, порушив клятву. Не ти. Війна перекреслила всі наші плани. Я позбавив його життя. Право жити потрібно заслужити, а він не гідний життя. Я його убив, повторив монотонно Геннадій. Льоня різко підвівся, схопив кухлик, зачерпнув з відра холодної води, плеснув її в обличчя Геннадія. Він здригнувся і, ніби не розуміючи, що відбувається, здивовано глянув на Льоню. Хлопець міцно схопив його за плечі і щосили струснув. «Не можна так, чуєш мене?» Льоня ще раз струснув друга. «Потрібно жити далі. Ти повинен бути сильним, щоб боротися з ворогами. Чуєш, братику?» Льоня відчув, як під руками нервово здригнулося тіло Геннадія. Хлопець обняв його. І Генна «Уткнувся головою йому в плече. «Дякую, Льончику», – сказав він стиха. «Гадаєш, я не думав про Якова?» зізнався Льоня. «Мені також не по собі, але потрібно все це пережити і стати сильнішим. Те, що не вбиває, робить нас сильнішими, так, здається, – сказав ніцше. Скільки тобі ще часу потрібно, щоб отямитись? Я вже в нормі, – зіткнув Геннадій. Зараз дай мені дві години на відпочинок, і я працюватиму з вами на рівні». Ось і добре, – сказав Льоня і поплескав його по плечу. Луганьє, Сказав він, що означало «все буде добре». Розділ 71. Настя відчинила на всі ж вікно, впускаючи до кімнати ранок. Рожевим небом на сході починався новий день, який знову доведеться прожити в болі та надії. Звичайний маршрут. Кухня, кава, балкон, цигарка. Настя сілася зручніше на таборецьці, запалила цигарку і, за звичкою, роздивлялася вулицю. Сьогодні її розбудили вибухи, які почалися о п'ятій ранку. Ставати не було сил, бо безсунна ніч жінку виснажила, але й сну не було. Багато хто вже так звик до вибухів, що спить і не прокидається, навіть тоді, коли дрижить земля. А Настя так не може. Сон став настільки сторожкий, що кожен звук чути навіть крізь нього. Бабахи вже стихли. І Настя насолоджувалася кавою і вранішньою свіжістю. Ніч трохи остудила від спеки, закутив бетон міста. Проїхав віджатий у маршрутника мікроавтобус. У відчиненні дверця було видно бойовиків у формі та касках з автоматами на грудях. «Недовго вам залишилось кататися», подумала Настя, проводжаючи поглядом транспорт. Настя зробила ковток кави і почула чоловічі голоси, які долинали з даху сусіднього будинку. Вона повернула голову і побачила на даху готелю центральний кілька бойовиків. Чоловіки вовтузилися щось там установлюючи. Коли вони зробили свою справу, і спустилися по пожежній драбині на балкон п'ятого поверху, Настя обімліла. На її будинок було направлено дуло гранатомета. Чоловіки, помітивши жінку, про щось перемовилися, голосно переготали, покурили і пішли в приміщення. А Настя не могла відірвати погляд від гранатомета. Їхня квартира була кутовою, один постріл міг легко зруйнувати ріг будинку. Щоб вам пусто було, пробурчала Настя. Цього ще клопоту бракувало. Вона вімкнула комп'ютер і задала пошук, щоб упевнитись, що не помиляється. Справді, бойовики встановили на даху гранатомет. І що робити? Міліції не пожалійся. Влада теж нічого не вдіє. Нещодавно знайома Настя розповіла, як на шосе будівельників-захисники на даху дев'ятиповерхівки влаштували вогневу точку. Бойовики затягли туди гранатомет, бо саме той будинок був на околиці міста поблизу дороги, що веде на Луганськ. Мешканці вийшли гуртом, щоб прогнати їх звідти, але марно. Черга калашав гору, і люди зрозуміли, що аргументів проти пострілів не знайти. Уже за годину гості з Чечні та Дагестану влаштували на даху шабаш. Вони пили горілку, реготали і стріляли в повітря. Ввечері в найближчій квартирі продовжили гуляння. Якась гнида знайшла для них і випити, і закусити. Навіть приїхали на таксі по вії. Що ж, доведеться молитися, щоб гранатомет не вистрілив у наш бік, подумала Настя. Нічого змінити не можна. Упродовж дня вона час від часу виходила на балкон і все поглядала в бік сусіднього будинку, плекаючи надію, що гранатомет приберуть звідти. Але він вороже поглядав на неї, не збираючись покидати своє зручне місце. Розділ 72. Народилося яскраве сонце, а з ним іще один – Новий день. Після вчорашньої короткочасної грози дерева, трава, квіти все наповнилося свіжості, оновилося, зазеленіло, зродило, потяглося назустріч соняшним лагідним промінчикам. Здавалося, що в такий світлий день люди повинні забути про зброю, щоб встигнути насолодитися воскресінням нового світлого дня після темної ночі, навколишньою природою і всім тим, що послав їм Господь з небес. Проте в цьому самому залитому сонцем світі, можливо, саме зараз проливається чиясь кров, і замість насолоди життям чиясь душа поспішає на зустріч із Богом. Льоня зітхнув. Не хотілося впускати в душу сум саме такого дня, що народився, аби нагадати людям про те, яке прекрасне життя. Юнак кинув погляд на Генника, який зосереджено вдивлявся в дорогу, хоча за півгодини на ній не було жодної машини. Попри мовчанку друга, Льоня помитив у ньому позитивні зміни. Генник трохи заспокоївся, і його впевнена рука на кермі Форда вже не здригалася у нервовому напруженні. Погляд також спокійний, не такий розгублений, як був зовсім нещодавно. Звичайно, з пам'яті ніколи не викреслиш той день, який мало не зламав Генека. Але людина так влаштована, що може сховати в надійний схорон неприємні спогоди і лише в часи глибоких роздумів і